Osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe, bidaiari tartea argu saioan sa gurean da nora aldizkariko zuzendaria Hektor Hortekarka, eixo egunon... Ego bueno, noan, urte... Zemozen no? batan... Bueno, lengo saioan sa joan, e, uf, vuelta ustarizetik eman genuen, eta orain aizkorri aldeko San Adriango tunela... Hori da, eh... Bueno... Entzule gehienek behar bada esagutuko dute, inguru hori do bintzaten ezagutuko eh, dute, baina, eh, sanberdogu, lelengo eta bain, gu sanadrian esaten diogula, baina badiru di hori estalainon dikin ora benetako izena. Eh? Benetako izena eh, alde batetik, esango eh, genuke, izenbide dituela. Alde batetik, eh, lizarrate, eh, eta hori esango zen, san, leizearrate hitzetik eh, datorrena, Auzat, da eh, tunela ba lei izango san eta arratea, eh, ba mendatea izango genuke, ez? Eh, Aitzetan gora eh igarobidea, hm? Eta gero bestaldetik badirudi, ba, bona, inguru horretan Sandrati, eh, Goierri aldeko jendea segaman eta inguru eh, guzti horretan ba Sandrati esaten diola, eh. Eta badirudi izen hori Sandrati, bantzina antzina hor egontzan eh, Baseliza, Santa Trinitateari eskainita egon omen zen. Eta orduan, ba, euskeraz, eh, Santa Trinitate hori sandrati bilakatu zen. Eta sandrati hori bitxia kontua, ba, erdaldunen belarri jetan, eh, San Adrian bilakatu zen. Eta askenean, gelditudan izena San Adrian dugu. Mm -hmm. Bueno, behiraz eh, bitxia, ez? Bitxia, gora beratxua, eta hortxe bueno, dago ez? Lekua berabe, euskeraz. Eh, ondodak izuen bezala, ba, oso bitxia da, ezta da, haitzean induzka dutako, e, tunel naturala da, irurogeta metro luze gutxi gora bera, eta aizkorri e, zera mendilerroan e, ba, bihotzean esango benuke, eta be, e, zera zulori aprobetsatu izan da, ba, erdi arotikona bintzat, e, ba, araba eta gipuzkoaren arteko lotura egiteko. Bertatik igarotzen zen, ba, segamatik araiara eh jo tentsan e, Eta bueno, bertan, eh zera Arantzadi zientzia elkartekoek azkenengo urteetan induzketak egin dituzte eta oso gauza bitxiak aurkitu dituzte. Alde batetik, brontze aroan, eh, ba ondela urtetik gora, e, ba, bertan ja e, gizakia bizi izansiela, e, abertzaintzari lotutako gisakiak, gizataldeak, eta euren e, aztarnak e, bertan utzi dituzte. Eta ba, esaten dutenez, ba, brontziaroko e, Gipuzkoako aztarnatei garrantzi etako bat e, dugu e, San Adrian tunelean bertan, e, Osandratitunelean bertan aurkitu dutena. Gero, bere garrantzia badirudi erdiaroan, ba hasi erdi e, ba, e, eta orduan e, otorlekoa eraiki zuten e, tunelaren barruan, e, antzadan ez ganera oso garrantzitsua eta eta soldadu edo edo tropa, edo e, oste e, ba, jendetsuak biltzeko gauza sana, e, horrez gain e, benta eta oztatua egontzan, horrez gain baseliza, jakina, horrez gain salditegiak, biltegiak eta barra. Hortan, esan daiteke... E, tunelaren eh, A2iet biak aprobetzatuta eta tunel barrua jakina ba herri txiki baten modukoan antolatu sala ba galtzada eh, horren ertzean, ezta? Oso galtzada garrantzitsua izan zen, Bere momentuan gaztelatik eh, Europara eh, Nafarroako erresuma saiestuz, ba, eh, Europara joateko ba, bide nagusienetako bat izan zen, eta naiz eta aldatza gogorrak eh, uki eta bar, ba, trafikoa ba, oso handia eh, mandaaiak eta egurdiak eh, eta bar ba, bertatikgaratzen zi.: mm -hmm. Bueno, e Hektor historia egin du guxika ez egite historia gehiago daukazun? urtik? Ezan bueno, ba, behar dugu, hori dana, e, urrezko aroa esan daiteke amazai agarren, amazazpegara mendea izan zala, eta gero ba, beste e, bide batzuek, eroso hauek eta eta eskuragarri hauek ba, nolabait ba, lehentasunak enduzi dutela. Eta horra ralaban alde batetik, beste aldetik ba, utzaurte e, aldeko errepideak, baskenean e, nolabait, hm galtzadako San Adriango galtzadako trafikoa lelengo moteldu eta gero iaia eserezea notzi zutela hortik etorri zen gainbera eta bertako ba, txera, eraikin gehienak edo, edo ustu edo galdu edo edo oso egoeratsarrean gelditu ziren eta askenean ba bueno, jakin 19 mendean ba geiena bota zitustela e, e, Elisa Sarrere bota eta berri egin zuten gaur egun ikusten duguna 19 garren mendearen amaieraren eraikizuten Eta, ba, bueno, Mikeleten etxea eregon zanzazu batean barruan, gero kanpoan egin zuten, eta handi gutxira, ba, Mikeleteak endu zituzten helako haien premiarik, eta, bueno, gero aterpetxea bilakatu zen, e, jende behienak dakien bezala. Ez? Alduan, alde horretatik, o, naturaren erdian oso parajezora garrietan, e, historiaren e, lekuko garrantzitsua eta bitxia aurkituko dugu. Uhum. Bueno, historias gain, eh, paraje politiak da? Hori da, hori da, eh? zindogu bastu, ba, izkorri aratze parke naturaleko bihotzean gaudela eta eh, bueno, ba, bertatik ibilbide politak egin daitezke adibes hau zaurtetik abiatuta, ba, ez daukagu jera eh, eh, amabia segitu besterik eh? lasai, lasai eta gustora, eh, bertaraino heltzeko. Baita ere, e, segamako e, goialdea, uzotik abiatuta ere, doneiakue bidea ere jarraitu aldugu, hori ere, seinal estatuta dago, eta e, zera san Adriango tunelera iritxiko gara, eta bertatik, e, ba, ukerak ugariak dira. E, bertatik e, nahiko urbi laratz, e, mendiko tontorra daukagu, nahi esker ere urbia eta aizkorriko izkorri, tontorrera ere hurbildu gaitezke, E, Eki alderago alzaniako pagadi eta euskagu, eta oso e, pagadi zabalak eta garrantzitsuak dira, bi mila hektaria, e, beraz, alderri alde horretatik, naturaldetik, leku e, ba, paregabean egongo gara eta aparte, ezin dugu aztu galtzada bera ere tuneletik kanpo ikusi sati batzu ta mentzat ikusi daitekela. eh erdiaroko galtzada da arrisko galtzada eta bueno ba ez da oso ohikoa hori txarres gure mendietan horrelako ba, eh ba galtzada saharak e, ba, pagadien azpian adibidez ikusi alizatea mm -hmm. bueno, eta amaitzeko nola iritsi Ito. Bueno, ba, zera, e, oi hartzun aldetik abiatuta, irurogeta marren bat kilometro daukagu, eta arrezena, e, autos joan eskero, e, zera lasarte aldera urbildu eta bertan, E, ba, nazionalun osana e, hartu, e, eta errepide e, horretatik idia zabalalderaino iritsiko gara, eta bertan gipuzkoa bisei iru saspi e, e, errepide hartu behar dugu, eta bertatik segamaraino edo otza urteraino elduko gara. E, eta hortik, guke aukeratzen dugun lekutik, e, abiatu gaitezke, ba, oinez paseo politegiteko e, san Adriango tuneleraino. Ba, ektor, ortega, nora aldeizkareko zuzunari, aminazker eta hurrengor artean. Ba, aminazker zuei eta andandoi bile.